Четверте. Останню суботу березня, коли Барбара, згорнувшись калачиком у вітальні, читає «Забути місто Хорхе Кастро», дзвонить телефон. Це Олівія Кінгсбері. Вона каже, «Я повинна вибачитися перед тобою, Барбаро. Можливо, я серйозно помилилася. Вирішувати тобі, можеш до мене прийти?» 26 липня 2021 року. Перше. Голів стає разом із сонцем. Вона снідає вівсянкою з фруктами, потім підходить до комп'ютера і відкриває Твіттер. Відповідь на запит. Елмер Креслоу, фанат Ігл з Трампа і бейсболу, каже, що ніколи не чув про Елен Креслоу з округу Біб, штат Джорджія. Голі не дуже розчарована. Вона має ще одинадцять шансів. У бейсболі три страйки, і ти вибуваєш. Поки вона взуває кросівки, готуючись до ранкової прогулянки, так їй найкраще думається, телефон вібрує. Це Джером, голос приглушений маскою. Він повідомляє, що їде Убером до аеропорту, до Нью-Йорка. Голі стривожена. «Літаком?» «Ну, зазвичай так і роблять, якщо хочуть подолати тисячу миль», – сміється він. «Розслабься, голібері, у мене є сертифікат вакцинації, і навіть у повітрі я не зніматиму маску. Я і зараз в ній, як ти, мабуть, розумієш». «Навіщо тобі до Нью-Йорка?» І тут же, звичайно, здогадується. «А, твоя книга». А вчора ввечері подзвонив редактор. Сказав, що або надійшла контракт, або, якщо я приїду сьогодні, ми підпишемо його негайно. І він вручить мені чек на сто тисяч доларів. Каже, що зазвичай все робиться інакше, але він отримав зелене світло на виняток. Божевілля, правда? Чудове божевілля, якщо ти не збираєшся захворіти, звісно. Згідно зі статистикою, Нью-Йорк безпечніший за наше місто Холс. На жаль, я не встигаю потрапити туди на обід, а обіду видавця. Це щось на кшталт традиції. Але він каже, що ми можемо зустрітися в другій половині дня за гамбургерами та пивом. Там буде моя агентка». Особисто я з нею ще не зустрічався, тільки по зуму. Теж божевілля. До цього видавець пропонував чотири пори року, але найкраще, що є станом на зараз – Бларні Стоун. Мене він цілком задовольняє. Джером тріщить безупину, але Голлі не заперечує. Її тривожить те, що він летить у літаку з рециркульованим повітрям, а в салоні будь-хто може хворіти на ковід – але вона в захваті від того, що він на сьомому небі від щастя. Раптова поїздка до Нью-Йорка у розпал літньої епідемії ковіду, думає вона. Добре бути молодим, а ще краще Джеромом. Насолоджуйся і пильнуй чек. А хай мій агент цим переймається, відказує він. Ого, вже, ми майже в терміналі, Голлібері. Вдалого польоту. І коли підеш до ресторану, обов'язково сядь Так, сідай. мамцю. «Ще одна річ, поки ти на зв'язку. Я роздрукував мапу парку Дірфілд та його околиць. Позначив червоним кольором місця, де востаннє бачили Бонні та Піта Штайнмана. Ми нічого не знаємо про обставини зникнення Елен Креслову, але знаємо, що вона працювала в університетському містечку, тому я позначив ще Юніон. Візьмеш ту мапу, Барбара, якщо знадобиться. На моєму столі лежить». «Мені знайома та місцевість», – різко відказує Голлі. Вона згадує примовку дядька Генрі. «Ти думаєш, я вчора з Борони впав?» «Так, але бачити їх на мапі моторошно. Треба з'ясувати, чи був хтось іще. Ми приїхали, треба йти». «Коли ти повертаєшся?» «Можливо, залишуся на пару днів або повернуся завтра». «Подумай про Бродвей, там недалечко». «Я поскакав в Голібері». І бум, він кладе слухавку. «Ненавиджу, коли ти мене так називаєш». Але вона посміхається, тому що Джером і так знає. Друге. Вона вже на прогулянці, коли телефон знову дзвонить. «Хто твій татко?» – запитує під Гантлі. «Не ти, Піте, але звучить обнадійливо. Як здоров'я?» «Я повстав із попелу ковіда новою людиною», – каже він, а потім все псує нападом кашлю. «Ну, майже повстав. Я знайшов твою чіку в голі». «Вона зупиняється». «Ти знайшов Елен Креслов?» «Ну, не її, але в мене її ОВА, остання відома адреса, а також фото, яке я надішлю тобі якомога швидше. Зателефонував до відділу кадрів у Беллз, щойно вони відкрилися. «Ти що, не пишаєшся мною?» «На повну котушку. Адреса?» Один-один-один-один-чотири, бульвар Кеннеді, майже на краю Лоутауна, у напрямку центру. Пітер, дякую. Не варто, я просто зробив свою роботу. Зараз він говорить серйозно. Ти думаєш, що вони пов'язані між собою, чи не так? Дал, Креслоу і той хлопець, про якого винюхував Джером. Я думаю, це можливо. Не хочеш сказати про це, Ізабель? Зараз не на часі. Добре, займайся цим, Холл. Зроблю все, що зможу. Я на карантині, якщо ти пам'ятаєш. Так. Буду твоїм Майкрофтом Голмсом, містере Шерлок. З мамою розібралася? Я погнала, каже Голлі, завершуючи розмову. Через п'ять секунд телефон пищить повідомленням від Піта. Вона вирішує зачекати і роздивитися фото вдома на iPad з більшим екраном. Це все ще дійсна ідентифікаційна картка Елен Креслову. Термін дії закінчується лише в жовтні. На фото темношкіра жінка з чапкою темного волосся. Вона не посміхається, не хмуриться, спокійно і нейтрально дивлячись в об'єктив. Гарна. Виглядає на 20 з хвостиком або трохи за 30, що відповідає показанням кіші. Під іменем співробітник коледжу мистецтв і наук Белс. «Де ти, Елен?» – бурмоче голлі, а насправді думає, хто тебе викрав. Третє. За півгодини вона повільно їде бульваром Мартіна Лютера Кінга. Позаду залишилися магазини, церкви, бари, мінімаркети й ресторани. Підсказав, що Елен жила майже на краю Лоутауна у напрямку центру. Приблизно стільки ж звідти до краю міста. Незабаром бульвар Кеннеді перетвориться на 27-е шосе. Попереду поля, де пасуться корови, а також двійко складських приміщень. Вона починає думати, що Піт помилився, хоча GPS стверджує, що їде вона правильно. Аж тут дорога впирається у трейлерний парк «Елм Гроув». Його оточує паркани з кілків. Трейлери охайні та доглянуті. Вони пофарбовані у пастельні тони, перед кожним трав'яний газон. Квіткові клумби. Між трейлерів в'ється асфальтована доріжка. GPS повідомляє, що вона прибула до місця призначення. На початку вулички встановлено поштові скриньки з номерами від 11104 до 11126. Голлі повільно в'їжджає в парк, пригальмовуючи, коли бачить двох дідлахів у плавках. Одне біле, одне чорне, котрі копають м'яча через провулок, не дивлячись по сторонах. Вона знімає ногу з гальма і знову тупціє по ньому, бо слідом за дітьми дорогу перебігає маленький жовтий песик. Перед небесно-блакитним трейлером з фотографією Барака Обами, приклеєною до бокових дверей, жінка в Панамі поливає з бідона квіти. Посеред трейлерного парку стоїть зелена будівля з табличкою над дверима «Контора». Поруч ще одна зелена будівля з табличкою «Пральня». Жінка в бандані заходить туди з пластиковим кошиком повним одягу. Голі паркується, одягає маску та прямує до контори. На стійці табличка з написом «Менеджер Стелла Лейсі». За стійкою кремезна жінка розкладає на комп'ютері паціянс. Вона піднімає очі на Голі й промовляє. Якщо ви з приводу вакансії, вибачте, ми укомплектовані. Дякую ні. Моє ім'я Голі Гімні. Я приватний детектив і намагаюся знайти одну жінку. Після слів приватний детектив Стелла Лейзі втрачає інтерес до гри і зацікавлюється Голі. А справді, яку саме, що вона зробила? Наскільки мені відомо нічого, впізнаєте її? Голі простягає стелі телефон. Лейсі бере його і уважно дивиться. Ну, звичайно, це ж Елен Каслоу. «Креслоу», – виправляє Голлі, – «мені потрібно знати точно, коли вона перестала тут з'являтися». «А навіщо вам це потрібно?» «Я хотіла б дізнатися, куди вона поділася. Вона працювала в коледжі, у Беллс». «Мені відомо, що таке коледж Беллс», – трохи ображається Лейсі під текстом. «Я не така дурна, як вам здається». «Думаю, Елен була там прибиральницею». «Комірницею, правильно». Пані Лейсі, я просто хочу переконатися, що з нею все гаразд. Ображений вираз обличчя, якщо це дійсно була образа, а не уява Голлі, зникає. Добре, я почула. Ви знаєте, в якому трейлері вона жила. 11114. Так в мене написано. Так так, за пральнею біля дитячого басейну. Зараз перевірю. Пасьянс змінюється на екселівську таблицю. Лейсі прокручує рядки, вдивляється, одягає окуляри і знову прокручує. Є така. Елен Креслов. Оренда на півроку. Сплачено за липень-грудень 2018 року. Потім пішла. Вона повертається до голі і знімає окуляри. Щойно згадала. Філ, мій чоловік, тримав цей трейлер вільним весь січень 19-го, тому що вона була хорошим орендарем. Ні криків, ні сварок, ні гучної музики, ні копів о другій ночі. Тип орендаря, якому ми віддаємо перевагу, і єдиний тип, якому здаємо трейлер довгостроково. Я не сумніваюся. У нас є люди, які вже давно тут живуть, міс Гіблі. Містер і місіс Кален тут зараз скажу, 20 років. Філові мені подобаються дорослі люди. Елен було трохи за 20, але вона запевнила, що поводитиметься тихо, тож ми ризикнули. І вона дотрималася слова. Вона хитає головою. На цьому трейлері ми втратили місячну платню. Стоїть порожнім. Мені здається, Філові вона дуже подобалася. Не те, щоб він на щось сподівався, навіть якби мав свої тридцять, а не шістдесят. Просто я вважаю, що вона грала за протилежну сторону, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Схоже на те. Це також узгоджується зі здогадками Кіші. Вона дійсно зникла? Я маю на увазі не лише звідси? Голі киває. Десь на день подяки, в 2018-му. «І оце, тільки зараз хтось нею зацікавився? Хоча чому я дивуюся? Звичайна справа, вона ж чорна». «Справа в тому, що про її зникнення ніхто не повідомляв», – відказує Голлі. «Можливо, вона й не зникала нікуди. Вона з Джорджії, тож могла просто повернутися додому. Намагаюся знайти її родичів, але насправді я тільки на початку шляху». Ну що ж, бажаю успіху. І, до речі, вам не потрібна ця маска. Корона – просто великий обман. Що сталося з речами, Елен, ви не знаєте? Не знаю. Звичайно, трейлери в нас мебльовані, але, думаю, вона мала власні речі. Вам видніше, погоджується Голлі. Цього тижня Філ в Акроні, на виставці трейлерів. Але якби вона залишила купу речей, він би мені сказав. Він завжди так робить. У нас тут хороша клієнтура, пані Гіббі. Але час від часу хтось. Вона піднімає руку і швидко перебирає вказівними середніми пальцями. Іноді ми знаходимо якісь речі, котрі потім віддаємо волонтерам. Ну, якщо ті речі чогось варті, звісно. А як довго вона тут мешкала? Лесі одягає окуляри і відкриває іншу таблицю. «Приїхала в березні 16-го, аж два з половиною роки. Хех, так, у неї, мабуть, були якісь речі. Хочете, я наберу Філа? Хоча я впевнена, що він скаже». «Це було б чудово», – каже Голлі. «Чи є сусіди навколо 11114, які можуть її пам'ятати?» Лесі замислюється. «Може, пані МакГуайр в 1.1.1.1.0 – це не зовсім поруч, через дитячий басейн. Я думаю, що Елен та Імані МакГуайр дружили. Вони разом прали білизну, а жінки у пральні багато спілкуються. І вона буде вдома. І чоловік працює на неповний робочий день у міському сховищі, а Імані пішла на пенсію з іншого муніципального закладу. Зараз вона цілими днями плете і дивиться телевізор». Бабця плете на славу і продає речі на ярмарках ремесел і тому подібне. Вона може знати, куди зникла Елен. Не може, якщо Елен викрали поблизу Дірфілд-парку, думає Голлі. Це занадто далеко звідси. Але вона зустрінеться з імані МакГуайр. Голлі з прихильністю ставиться до персонажа Майкла Коннелі Гаррі Боша і особливо його головної сентенції – піднімай дупу і стукай у двері. Майкл Конеллі народився 21 липня 1956 року. Американський письменник, автор детективних романів про детектива Гаррі Боша, котрий працює в Департаменті поліції Лос-Анджелеса. Я поговорю з Філом і попитаю, чи знає він, що сталося з її речами. Я майже впевнена, що трейлер був порожній, за винятком модних штучок, коли ми знову здавали його в оренду у лютому 19-го. Ви можете поговорити з Джонсами, які там зараз живуть, але обоє наразі на роботі. Та й навряд чи вони щось скажуть, бо коли в'їхали, Елен вже давно не було. Вона хитає головою. «Жодної звістки протягом більш ніж двох років. Який сором. Повертайтеся, пані Гіпсі, зараз наберу філа. Дякую. І не носіть ви ту маску, вам моя порада. Корону вигадали, щоб продавати чарівні подушки в телемагазинах».